Просушила. А тепер, найважливіше, треба звірити ці відбитки з тими, які знайшла в кімнаті Віктора Передері. Щойно порозкладала папірці, той з Петербурга і ці з салону. Щойно лупу дістала, як почула, як хтось до каюти увійшов. За ручку вбиральні смикнув. Дідько б забрав цього напарника, працювати заважає, розсердилася Муся. Швидко папірці між сторінками брошури Шерла поскладала, саквояж закласнула і під ванну сховала. Голову під кран сунула, рушником замоталась, воду вимкнула і до дверей вухом припала. У каюті нібито тихо. Може, спати завалився. Відчинила Муся двері і бачить картину, огідніше від якої ще не бачила. Адже дійсно, де вона таке бачити могла? Стоїть над її розкиданими на ліжку речами Олексій і розглядає увесь натюрморт, котрий Муся прибирати не встигла. Панчохи, підв'язки, корсет. Шовкова комбінація очі вирячив немов абориген що вперше вітрильник на горизонті свого безлюдного острова побачив потім ожах двома пальцями підв'язку перед очима здійняв роздивляється як дитина брязкальце. муся гнівно дверима клацнула гаспет так і завмер Зашарівся, каже здушеним голосом, хоч й намагається все на жарт повернути. «Скільки у вас жінок, перепрошую, амуніції? Як ви тільки з усім цим пораєтесь? Це ж професором треба бути!» Муся підскочила, підв'язку з його рук висмикнула, розкидані речі ковдрою накрила і пішло-поїхало як. «Дякую». «Фетишист?» «О, це щось новеньке». «Щиро дякую». Ацке... «Ацкензуйтована особистість?» «Ого! А про це прошу докладніше». «Віднині, вельми шановний, гнівно каже Муся, будемо спілкуватися лише на публіці. Не хочу вас ані бачити, ані чути» і демонстративно до стіни відвернулася. «Через ваш нестерпний характер, – зморщився Олексій, – мені й доведеться до вбиральні перебиратися. Розвернувся і до ванної кімнати. Дворима грюкнув, аж картина зі стіни впала. Залишившись на самоті, Муся зітхнула з полегшенням. Дослухалась. У вбиральні шуміла вода, напарник душ приймав. А отже, є у неї не менше, ніж півгодини на... На що? Саквояж її, на жаль, у вбиральні схований. Отже, співставити відбитки пальчиків доведеться не скоро. І тому можна зробити інше. Те, що давно хотіла, але нагоди не випадало. А саме обшук адже і цей типчик почав здаватися їй підозрілим чому до каюти вбитого несподівано завітав чому і вночі слідом за нею туди ж прокрався невже тільки через її неймовірну вроду муся озирнулася ще раз на двері вода шумить і витягла з-під кушетки валізу свого напарника, відкрила. Засоромилася спочатку, а потім підбадьорила себе. Якщо він нахаба, її речі безсоромно роздивлявся, то чим вона гірша, тобто краща? Почала білизну перевертати. Подивувалася тому, як чоловікові мало треба у порівнянні з жінками – Єдине, чого тут було багато, так це шкарпеток, що, до речі, Мусю потішило, хоч у цьому він охайний».